היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדני, יש לנו אב זקן, וילד זיקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אלי, ואשימה עיני עליו. ונומר אל אדני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך,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 אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתי בעד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקרהו אסון, והורדתם את צוותי ברעה שעולה. ועתה, כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה ונפשו. והיה כראותו, כי, כי אין הנער ומת. והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שעולה. כי עבדך ערב את הנער מים אבי למור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי.